За Уралом прослідував болгарський трейлер. Болгари ще закурити давали капітанові. Слідили трейлера на обочині біля Урала. Капітан сам дивився. Ви повідомили постам Даї, щоб перевірили трейлер? Та де? Він уже проскочив до Молдавії. А з сусідами що? Немає зв'язку. Туди хто проскочить, то вже не знайдеш, бо й де? Там Гагаузія. Придністров'я, Молдова – мертве діло. Поки будеш видзвонювати, трейлер уже в Румунії, а там і вдома. У нас тепер на дорогах стільки люду гине, що зіймати Веремію заради дурного сержанта ніхто не буде. Тепер же за все треба валютою. А яка валюта в автоінспекції? Все приходить на допомогу слідству. Це ідеальний варіант. В житті навпаки. Хто тільки може, всіляко заважає в цій майже безнадійній справі. Власне, на автоінспекцію Оксана особливих надій і не покладала. А на військову прокуратуру той поготів. На щастя, помилилася. Підполковник Кармолін Подзвонив Оксані додому десь о п'ятій ранку. «Нам тут вдалося дещо вияснити», – буденно повідомив він. «Ви що, зовсім не спали?» «Немає значення. Головне – результат. Ви б могли б під'їхати у Білогородку?» «Білогородку? Це де? За Святошином? Але ж у мене ніякого транспорту. «Коли не заперечуєте, я можу вас прихопити». «То прихопіть, я буду вдячна». Оксана не могла б навіть сказати, чи спала вона цю ніч, чи не спала. Слідчі повинні бути спокійними і навіть байдужими, та тут було не до байдужості. Попри безсонну ніч, Кармолін був ретельно виголений і благоухав міцним чоловічим одеколоном. Щоправда, дешевеньким» військовий юрист середнього рангу не Райкін молодший, щоб вихвалятися з телевізійного екрана шикарними одеколонами найславетніших паризьких парфюмерних фірм. «Ви таки справді, бачу, не спали ніч», зауважила Оксана, вмощуючись у прокурорському газику. Кармолін не приховував вдоволення і почуття зверхності щодо всіх цивільних юристів, що нічим не відрізняються від звичайних обивателів, у яких половина життя витрачається на сон. «Армія не спить», – гордо заявив він. «Ну, не вся ж армія спробувала подрутувати його Оксана. Може, тільки склеротичні маршали і генерали?» «Про маршалів так не слід». «А як слід? Маризматичні. Але ж ви таки справді не спали, коли вам удалося стільки встигнути. Як ви могли так швидко? Дуже просто. По номерних знаках Урала ми вийшли на частину, де служив Гасанов. Це коло Макарова. В частині мені знайшли двох близьких його друзів. Вони показали, що Гасанов їздив до Білогородки на побачення із своєю дівчиною. Поїхали того вечора. На персональному Уралі в армії теж процвітає зловживання службовим становищем. Кожен зловживає, чим може. Це вже породження не армійські, а демократичного суспільства. Пробачте за ці філософствування. Ближче до суті. Ми поїхали до Білогородки, знайшли той двір, біля якого стояла машина Гасанова, Потурбували господаря, його доньку, яка ще не знала. Взагалі там ще ніхто нічого не знав. Хоч господар, його прізвище Костюк, одразу визнав, що на душі у нього було неспокійно. Взагалі це ложе. Ложе? Що за ложе? Хіба я не сказав? Ложе великого князя київського Володимира, хрестителя Русі. Білогородка тоді була городом, щось ніби літня резиденція великого князя – Білгород. До хрещення Володимир вів життя, сказати б, не зовсім.